سبحان ربك رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دهر پیر پورز مسلمانانو ده نانو ده پارا ده اللہ رب العزت ده کتاب او د نبی علی صلات و السلام ده راوڑه لی شوی دن ده مسلمانانو او زنانو درس کیږي واعظ او نصيحت کیږي چې باغی کی منګا د منځ ترجمه سبق شوګړی وو دا د دپاره چې په عملو کې د ټور نه زیات په کثرت سره دا عمل کېږي کروژه دهنا په کال کې او زل او یو میاشي زګاده او ګحج ده داوم کال کې او زلې او هغه د هغه چا چې وسو طاقتې لیکن موندا سعمل له چې پګدی کې امیر او غریب برابر دي منځ ته عمل له دې دا مونږه روزه نه کو او باورث کې پینځه دا عبادت کو د دې متعلق از د کړه ځان پوه غول دا ان دی لازمي نمنگا لگ لگ سبق شو رو کڑاو دار پیر بورز شیر خیر دی دار لگ لگ سبق دی چه زنانهی پورا حفت بے زالت دو تی خدا سبق چکم دی کہو زنانه وئی شیر زمان په کور کخاسم سولت دی سپیکر لگے دلے دی تک ده ده سپیکر آغا درس بم او ری خود دا سبق چکم ده ده ده ناو محروم خپل ده ده اقبل زان لے اقوان ده او زان شان ده او ده ده زان لے اقبلی مرتبه ده او فائدی پکڑی ریزیاتی دي دو سمرا زما خوان دی میندی چراغلی دی دا دغې د فائدې د پاره او دا د ځکړې د دا ترتیب موږ مقرره کړې ده تاسو کې بډې روزنانه او خپلواړه بچي پریخي صد پاره الله رب العزت د کتاب د دا پاره دامی قربانی قرباني دا ده ډېرو زننا نوبه بهکې کور کې ن مییلمانانه اب پرېخي چې تاسو کې د درتهور به بیا را ځم دیرو زننا خپل مصروفات سپل کارونه کار کول ديمالله او کار ب پرېخي صد پارا د الله رب ال عزت د عظیم کتاب د پارا دیت ایمانوی د توید د الله رب ال عزت تر مینا د توید د دین تر مینا اوک یوزانا د الله رب ال عزت د کتاب د پارا فَلْمَصْرُفِيَاتْ نِشِي قُرْبَانَ وَلَيْهِ فَلَا الْوَقَةَ تَنْدَ نِشِي قُرْبَانَ وَلَيْهِ فَلْوَقْ نِشِي قُرْبَانَ وَلَيْهِ نُو دا یاد لرئی داسی مسلمانی داود نبی علیہ السلام پا زمانے کے دیر مسلمانان داسی ہو جی گلب و ازگار ہوئی رازی جی جماعت تلار جنو او چې کله به وزګار نه جړهبهې نو ډړې نه لږې دی نوبی سرراتو سلام به باقیده حجر غسته دپوس بیا و کو پلانیت ته چرته وي دغه به ووي دا الله نهبي زه خو ډر مصرپوم نه وزګار نوبي اسلام ووي خ نو بیر نه جوریل به په منه راغې نوبیلی سرات اسلام ته و دا دا چې کممستاخواله راغلی دا د روغجن دی در روغې وي دته ایس کار هم نه ه نو ولې دا لارهبولې ز د کتاب په مقابل ک کوي یو بنده ووي چې زمصروفیم دې دا مطلبي چې داما داรษฐกิจ کم کار کی اختهایم مصروفم دا ضروری دی او دا قران دومره ضروری ندی او جی قربانی او انسان ورگی الله اکبر دا گی سمر لوی شانی او سمر لوی الله خوشالی کی باغی باندے دا سمر جنا نه جتا سراجمشی ای هره زنانه با مصروف ای یاو با با کم دیسه نیچه اغاو ازگاره نی با کور که زنان زکاره که مصروفه ای لیکن دا مصروفیات باخیر کل ختمی ای. دا دا جون سره زمان ترلی سیزون دي دا ختمی گی نا دا با پریدو قرآن کریم که اللہ را بلیدر سوئی یا ای او الذین آمنو اے ایمان خاوندانو ناری نو تموی زنانو تموی لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله غافل دین کتابو د دنیا مصروفيات د بچو د سنبالخ مصروفيات عن ذکر الله دا الله د کتابنا د ومره زبرد نسیت دی په کې نه الله را ب ت دی ستاسو دا را یو یو قدم داسې د نکرې په تلله کې شماار کې او دا را تلله الله ته ډېر خوکي دا اللهته دومره خوښ دي که نه یو ناب نه شاګر دی خبر هم نه دی د ځان نه نوبی سرات سلامخواال را ټلو قآ کې لاره رب العزت دغه د ذکر جیکر کړل دد نه و مخثرين دووي دا معلوبه شو چې کوم یو انسان د قرران د پاارهټک کوي د یو ای نه بل د ته ځې الله وي ستا ددي قدممونونه شم ستا د ما د ډېر محبوب دي ډېر غوره دي زمون چې کمم سبق دی زمون د ترجمې تیر شوي پیر کې کم سبق الرحمن الرحيم نن من سبق د مالک یوم الدین وقدار د ورځ د قیامت ده مالک د ورځ د قیامت ده بادشاه د ورځ د قیامت ده صدې قیامت دازی کوي پځی ولي وګو او راحمن راحيم ووي بیا ور پسسی پسې وویمالې یو مدين فور قیمت یک وک کووکهه چې د اللاره په لزت پسې پتونو کې او رارحمن رارحم ځیک شو س نه چرته په بنده کې مستی را نه شي دی چرته الله په دا فرمانې کې مختلف شي چې دی بس الله غفور فورو رام دا تکه مم ورځې اکثر خلک وي الله غفور رحيم دي خبر خلک وڅکي او جوابي طور له تواګه ل مکه شي دي هر موږ کې الله مونږ له سبق راګي یادي هني مونږ تکي الرحمن الرحيم وي نور بسيبي مالک يوم الدين د لږې ته وي چې الله غفور رحيم دی قیامت لزان تیار وا اخرت د بار ست جمع کا ست ګټو کا زال ست جبا کا پخله د خیال کوجه کومټه برا دی مالک یوم الدین مالک د ورځې د قیامت دی دين يوم الدين د قیامت تقریبا 17 نوموندی 17 نومونو کی یونوم د قیامت دے یوم الدین مالک یوم الدین دین ماندا یوم الدین ماندا د بدلے ورځ چې باور د خلقو ته د هر عمل بدلا ملوی گی چی دا وانستا بدلا دا عمل بدلا بو ملوی گی بد کاری کڑی دا بد عمل بدلا بو تو ملوی گی مالک یومی الدین اول دا اللہ رب العزت دا صفت ذکر کهو مالک مالک واقدار دے اختیار مند دے صرف وصرف یو اللہ دے قران کریم کې الله رب العزت د دې صفط متعلق ډېر آیتونه راغلي را دي لهو ملک السماوات والارض خاص الله لپاره اختیارات دي داسمانونو دا او ځمکه کې اختیارات تېر په صرف د الله سره دي دا به وسړې نه وي چې دا دنیا د چا د مخه عبادت ده لله ملک الصباوات والارض خاص دا الله د پاره بادشاہی دا خاص دا الله د اختیارات دی دا اسمانونو او د زمکی دا حقیقت ذاتل چې دنیا دا چا د مخی اباده دا یا <دا> <دا> په دنیا کې غوثان دي خلک وي هر صبح کې په هر از کې غوثانی ويږي دا دنیا راټینګه غړي دا راشي <دا> <دا> <دنا> <دا> د نن ودی په کی کې چې مونږ وواومال ک یو مدین وااکدار د ورځ د قیمت دی نووااکدار بصرف الله ګړی اختیارمن ب صرف الله ګړې دا الله را بولې زتنالاوه بل سووک وااکدار اختیارمن نام ک ماری را که تکلیف را ځي د هر شي مالیک وااک د دا اختیار د الله سره دی مالک اختیار من صرف الله دی یو سړی مونږ کئ یو خده مونږ کئ یو نارینه یو زنانه مونږ کئ دا دا او جوشتې عقیده د دادا چې دی اولیاء او الله برخي ور کړی دی یو لیا او الله برخي ور کړی دی یو طرف تا پمونس کی وئی مالک یومی الدین پمونس بانده والاڑا دا صورت فاتحہ وئی مالک یومی الدین وئی نو پدی مالک یومی الدین کې دا زنانا دا تڑے اقرار دا دی کې چې اللہ زمادہ کی دا زمادہ کی دا دا چی دا ہر شیخ کیار صرف تا تر دے ہر شیخ کیار زمادہ کی یا لز دا وعده کوم زدا لوس کوم دا تا سره پکا وعده کوم په وعده کوم او په کې دا سره کوم چې الله اختیارمن دی په کې دا الله سره دا وعده وکړي چې الله مالکي تو واګداری ته اختیارمن دی ته چا واړه پچا باندې بيماري راوالې ته چا واړه نه تیاځ ولا ورکه نه دی بابا بیماری بيماري لږولې شي ن دې ولي بيماري لري کولې شي زکه چې ته مالک یې تښوا مالک یو امید دین الله زړه دا واد کې چې الله زبتا مالک غړم مالک مانو ته دا ته زما مالکی ته زما اختیار دي ته کله په باندې مصیبت راوړي ته کله په باندې تکلیف راوړي زمما بځا کې دی چې الله تو وعده لري ته دا هرشي مالکی ته اختیار دي لکه یو زنانانه وي مثبت پ را شي یو زنانانه وئ چې په منږ به چاته کوي اوورین دي دا به ډیره و دا به ډېره را وورې ش دا خبرې نه دا خو د خوون کې شیطان دی که او توحید خوراون ک یا خو به دنیاې لر کمي که نه نو چې په تا دا ووی مال کې د یو میدین به بیا د او درو س کوممال الله ته مال مالک سمانه دا الله ته د هر شيمال کې تا سره هر شي اختیار دی ته مال داره کوولوم کې ته غریب ولوم کې ته میبه نه راولی ته غمون هم راوللی ته خوشالیانې راوللی د هر شي اختیارري الله تا سره بل چا سره شته دا الله نه عللاوه بل سووک مالک ګړی بل سووک اختیار من ګړی چې دا وللي اوو ذابو زرګو دا بابا به زمانه د بیماری لر کوي دا مصیبت به لر کوي دا کوډګر دا ساویزګر دا به زمانه مسیبت تکلیف به زمانه لر کوي مسیبت به زمانه لررکي آب صحی ولې نو په موز کې تا د دی خبرې اقرار وکوو چې مالک الله ته زمامال کې الله ته زما واگدارې اختیاررمې زه سټول ستایمسه چې ستا وښ ته زمامال کېماللی کې یو طرف ته په کې د الله سره دا واده وکې چې چ الله زما به دا ک دی چې ز بهف واگدار اختیار من تا ګړم واگدار اختیار من به اور لن زما به دا ک د زرانانهته وجو سر خبرته و کې دی زما به دا کې چله ته زمامال کې ته زما ووادارې ته زما خ پهما باندې اختیار لري زما د هر شي اختیاري الله چا زه دی یا الله تا سره دی نمو وي نه نه نه نه فورډګر تایس ګر سرم دی ځکه چې هغه زماانه بیماری لري کولی شي ځکه هغه سره دا چې هغه سره داسې تار شته داسې منطرې او سره شته چېغ دا بیماری لې کووللی شي د دد دا کې د شوه تا الله اختیاار بند نهګړې تا د اللهرب زه سره په اختیاراتو کې بل سووککو شکو اوس غک شبا ده یو طرف تا دا ووي چې په منک دا الله سره له وو کوو چې الله د صرف مالکته ګړم گرم، گرم، او دا بار دا دا وا دا اختیار منته ګړم متته صریفته ګړم او د ماده نهبار قیده دي دا دی. وه تهزونه غااړي ته پرته دي تیک شو تهزونه پرته دي خپو ته تاونه پر دي لا تونو ته تا تاونه پرته دي مټو مرت ته تا تاونه پرته دی. دي دد مطلب دا شو چې پهمونځ کې تا کمه واده وک نه د مونونه بهر دغ واده ما ته کلام وادهدي سکه د الله وعده ما ماتکله دا الله سره چې دی کوم وعده کړی و چې وعده دی ماتکله نو قران کې الله وایي اقیم الصلاه اقیم الصلاه د منصب باندې کوي انشاء الله ښه تکینه دناول اقیم الصلاه د منصب باندې کوي ولا تکونو من المشرکین مکه کې د مشرکانو نام مشرکانو نام کېږي دا مطلب په موږ کې چې دې کم او وعده وکړه نه هغه وعده برقراره وتا ته تر مرګه پوری باغی باندې کلک شا مزبوط شا موږ دې وعده وکړه د باندنه بعد دغه وعده ما کلا واغدار بسو غنو یو الله وګنو چې الله زمو مالک دی زمو واغدار دی زما اختیار منته اولاد نشته بچی نشته اختیار چا سره دی؟ قران و غوري قران سورتي شوراو غوري سورتي شورا ان دي شتمتي پارا تو وخت سره ماليكي الله ته ماليكي تواداري اختیار مندي طا سره دا شيخ اختیار دے الله زما پدی وجود کې ټول سي دي اختیار در سر نه والا د نوک پورې سر د یختو نو اخله د نوک پورې الله زما پدی وجود کې ټول اختیار تا دے چې الله تبه تبراله نه تبه لره کوي وې دا پلان کې بابا بادوبه دے برگے دے برغه مرز سره کوي دے ننکې لره کوي دے دا مرز لره کوي الله اکبر دا صبر د کفر عقیده ده دا سمرالوه کبیرو گوناده لیکن زنانخواب خوش آلے لگی آئی تا تو ای پلان اے بابا معلوم دے او ای پلانې والا پلان اے بولیو او او اے باغیب آن اسپونے او بلکل نکھا کئی دا کنو او ای پا دامونو او ای سب سب مبنگو ای نی دیکھڑیو بچی پلان کې بابا نا لاړو او ای وي بسو ای شرشا بو تیلی وی دم کلو او بسو ای روغرا متشو ا اوچ کسو گوی چا را اگر خلق و باغی خاکی گی دا خالاک لا فاللہ ربو لیزد دا عزمائش پا طور بانی جدی امتحان آتلی جسا گئی دا سورت شورا آیت نمبر باونو گوری آیت نمبر انچس سکوری انچس یو کم پزو سم سبق زمانگ سده مالکی الله ته مالکی توقداري ته اختیارمن دي تاسره هر شي اختیار ده مفروغ سره مشتا ل لله ملک السماوات والارض ملک البته مالک وي غن درته ملک وي لله ملک السماوات والارض خاص دا اللہ سر اختیارات دی دا اسمانون و دزمکی و خاص دا اللہ سر اختیارات دی منسکت دا اللہ سر وعدہ کے چی مالکی اللہ صرف اور صرف تی اختیار مندی بل جا سر اختیار والقدری خیریہی و, و شرریہی من الله تعالی یا اللہ زمانو دا چې د دا خیر اور دا شر مالکا تی د اختیار اختییاار تا ما بهې مچمت را ځي ت را ځي په خپله نه جوړه کېږم ماشومان نه جوړه کېږي دا بهنییم چې چا چا بس س کړړي نه بلکه دایم چې الله به س کړيسه چې کړړي دی الله کړي دی نو سوال بچا تا ته کوم الله ته به کوم دلته غوره اوس للله حمونکو سماواې ولاړ خاص دا لا سره دي اختیارات داس مع د ځمه کې ی پیدا کوي تچو غاڑی یا غولی مې عشاء ویناتن ور کوي چاله چو غاڑی جنکې ویا غولی مې عشاء زکور ور کوي چاله چو غاڑی الکان اولاد د ورکولو اختیار دی والله سره دی الله نه علاوه د ولڅا سره دی اختیار نشتا دا اختیار دي شتي دپو مسکټه مالیکی الله ته مالیکی تواقدار دی په اختیار من دی اولاد تا ورکی بل سو کو پا منس که دا اللہ سر داو آدو کچه اللہ دا سر دارشی دا اختیار ده او بیا بیا بازی دنانوی ویده دازوی دا منده دا ویده دا ما پا دیرو باباگان وقت ده پس تو باو باسم قرآن کی با سورت شورا کی یو کم بازدو سم که اللہ وید چه دا اختیار صرف دا ما سر ده دا ما بل چالا ندی ورکنه دا دی اختیار دا اللہ نباد دا الله نه باد دې مرحله چا دا د نبی صلی الله علیه و حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سلم راضی چې دا پیغمبر مبارکی قران ته وای سورته আরাب ګورې سورته আরাب دا ځاننه خبره غونډه کیږي بیا تاسو خپل خبره وکي بیا راغې نه باد خپل درس شروع کوو نو د هر شي اختیار دا صرف په ستر د چادر ده دی دیو الله سره ده الله نه یالو د بل چادر نو یو من گزار چی په موسکی ودرې گی دی وی مالک ی او می دین مالک مالک مالک مانو دا اختیار من دی تاسو سره د هر شي اختیار دی تاسو سره د ټوله دنیا ټول عالم می اختيار دي هم د دنیا و هم د اخرت تا تر هم د دنیا اختیار دي هم د اخرت اختيار دي دالانه بعد به مدرجه د نبی له سلام الله وعلى السلام دا نبی له الله وعلى السلام الله رب العزت وتو یې پیغمبر دې خلقو ته اعلان وکړه چې الذي خلقوا د عقیده صفاشی تخم کو ذهن صفاشی او د خلقو عقیده و ال سفا کیږي کی چې کله قران ته کینی ګره قرران ته کېي دله دی کتاب ته نو نوقرورران مونږ د ص د پاره ګړو یخ شوشي یخ شو یخ شو یخ شوقرآ قرآ مونږ دسه د پاره ګوقرران مونږ د دی د پاره ګو چې بس دا سر به په تاختې پرودي دا د مسلبانې حال مقرران مونږ د دی د پاره ګو چېناوي او په ثری ولا چورلو یا د ساده پاته ودنی د کړای ناویرو صدېګي قران دا کوم ته ایمان خیدنه عقیده خید نو قران مې راغستې نجیرکل ناوی یو سړی لور دا دوری وتیګي یا خور دا دغه د واده پروګرام ده د زنانه ووري ګلګل ځتی یو کاری چې موږ ته صحیح کاری لیکن موږ ته پته نه چې موږ ډېر لوی جوړم کړی لوخي ولاوالي دا پلان کې څه دی دا پلان نه دا نه دا دا پیټه دا داhto پیټه ای ته ودی کې ببلتري پرتی ودی کې وته لایاني پرتی ودی کې ودا پراتې دا راوخه دا شي د دا جې د دې د استعمال لپاره دا دې کار لپاره دا دې کار لپاره ور سره یو دبه اونته کې واخلې اږي کله د قران بروتي تو ته یي رهلو ته یي کېدل سورګلار موږ دبه اونته کې ريکي نو باقي کله د قران بروتي نو په تخته باندې به خلک راضي تماشه ده راضي کرا دناوي کمري ته چرشي زنانه ها دا سدي وې دا, دا پیاله چې دا کرا دا ګټ ګټي پیاله دي دي ته یي دانو مو لیکي ها دا گھٹ گھٹ خدا به کوم دا دا دیره ویلګي وړې دی دا کوم ګिलासونه دي دا وی د شیشي دي خدا به ته دې وداز شټلو ګिलासونه دي دا دته د پاره دي دا د پاره دا ست پاره دي دا د نمبر نمبر د ټولو سيزونه یادې ګوډ کې قرانه جصرو دي ګوډ کې پرو دي دا تاسو شاوونو کې دا د ست د پاره دا تاسو دناوی نمچاو نکوه او دا د دیناوی د مور رم چاوانو کو نه نا دناوی د باخره د غټ کړه د مظلوم کتاب فروت ده مظلوم کتاب فروت ده دا د صد افاره فروت ده هغه لوخې کله نه کنه راوغت شي استعمال کړي شي هغه مظلوم کتاب لګوته نو ورول کی قرآن د دې د بار راغلو دا, دا را با بس دو ګټه غلې فروتي مزوب بې مزوب, مزوب بی موضوع هلوی دا پلانه چرې دې دا پلانه داوې موضوع کا کا دې دا وې موضوع دې دا خبرینه کوي دا موضوع دې قران نن موږ موضوع کا کا جوړ کړو ان للہ و ان الیہ راجعون الګي دا اودې کتابو او جدت دنیا کی سزنیږي کړي دا اودم را عظیم کتاب دې چې دې کتاب د پارا الفاظ او تمامو فرشتو کې د جبرایل انتخابو آغا جبریل اللہ آغی دمر غر جسم ور کرلے کی وثو داغی وزری دی ویت صرف کا دو وزری په دنیا کې راکوری کې دی دنیا کې با تیارا را گلی دنیا بے پتکڑی نا دمر عظیم کتابو ما اتا گوٹ تا ورسو دام گوٹ تا کو دا دنم مذہب جوڑ کو ما اتا نا دا قرآن سر سوکل ما اتا دا قرآن سر دمر ظلمو کو زما استا دا معاشری دا دا سڑو خبر نکوم زناناو سره مخاطبیم که دا ظلم در شوی توبه و باتی استغفار و آئی اللہ تا پجڑا الله دا ظلم خو زمانم شئی ده هر زنانا چی کما نوی شوی او داغی سر دا سی قسمان چل شوی چی قرآن یو گرد تای خو توبه دیو باتی دا خودم را عظیم کتابو چې الله را بلیدت وی لو انزلنا هادا القرآن علا جب ل ل رایته خاشع متصدعا من خشيه الله اللهو دا قران دمر عظیم کتاب ده دمر لوی کتاب ده دمر زورور کتاب ده دمر درون کتاب ده دمر باروبه کتاب ده کچره دا قران الله و ما پر غرون نازل کړه و دا غرونه ټوټي ټوټي شویو الله لا ري ته هو خا چې هم متصد د هم من خشیت الله غورونه ب الله د یې نه روټ ټوټی شو لکن نن مسلمان دقرآهمیت ونه پیژندو ران دومرره پق شو آ دوم رسپک شو چې د لوغنمزی سپک شو د تختې د لوغ نهآ سپ شو کله چې تا ته په سپق نظر و قتل الله وي زبدې داس پکم چې د بعد د بڑې نه بې جات پکم پکیو ک نه یو ایس حیثیت نشته زموږا خواغه د دا دغې ته حیثیت نشتي این ګور دغه وي حیثیت نشتي مور دغه وي زماته حیثیت نشتي ولې نشته یوځه غوہی ک نه دا وي زمابچه دې زمازوې دې ما نه نهشته په خېټه ګرځولې دې ما وتر سخت تیری کړې دې او نن زمابچی دا کارو کو زماته ظلمو کو دا ما تلجه دی اوغه دا بم چل کړي کرا دا د الله د کتاب سره دمر لوی زلم کو تا د الله د کتاب سره دمر لوی ذاتیو کو دا خو دمر ازي مشان کتاب وو دا خو دمر لوی کتاب وو سبق رانه غو چې تپاتې نشي سبق به بیا څالو دمر عظیم کتاب دمر لوی کتاب زره نه وتایم دمر عظیم کتاب دمر لوی کتاب جنن قران نن دا الله کتاب ته تاسو نو کې پروده ته تختی د لوخ نن بیا قرآن پکړې شو ګټکړې شو قرآن نمغه مذهب جوړ کو چې خبرې نه کېږي ګټ ته کې او کچره قرآن ته پالتو شي ډیر وخت وروتي او غ زنانا نوی توپ داږي جوړ شي تو درې ما شومانی وو شي وې دا قرآن جوړ شوی د دا ته وې تا الله قرآن جنازه وتا تر هذیک نه دا جنازہ دې دا جنازہ کم ما کمکور نه قرآن وزیدې کور نه دا قرآن جنازہ وتا وکمو کورونو کی دا دیو کو دیबाजी کورونو کی فکر لږې درې وې نو هغه خلقو هغه فکر لریږي تاسو پاله یې كنو کی ما ځان لا پټ پټ جړل دا هی تذکرہ میچا تم نه ځان لا می پټ پټ جړن جړل می په دیوالې یا الله دې کور چرته تند لرونه وردي د کچنن د دې کور نه د قران جنازه وتا د الله د کتاب جنازه د کمز نهوږي الله وبسمر خفي الله وبسمر خفي الله اکبر د قران ډېر لوی مقام دی په وي وستل پکار دي زنا نه وی وي حالات خراب دي مون په بد حالت کې یو جونم تنگ دي جونم پریشان دي پد سب دي کړی لوی جورم بدی کړای نه نوې ما خو ته دې ست خاص ما نه کړای ما ته خو یې زیاد نشي چې ما ته تا ګناه کړای خا د قران سره زیاتې کړل او ته یې زمانه ته خاص ګناه نه دي ستانو په ټولو کې خاص او خاص ګناه شوی دی تاسو ډېر خطرناک ګناه شید داو دا خدومره حدیث کتاب ده داو خدومره لوی کتاب ده نبی صلی الله و سلام د کتاب دپاره په چکونو کې ولاړ دی چ کوي اواز کوي اللا رجلون ینی لا کومي ی خلکو به تازو ک څوک سړی ش دی چې ماب ی خپنقوم تاام او بل ل وکه لا مرببي چې زغې ته د فران تبللی وکم دو ته د قآ درسکم دو ته د قران بایان وکم ولې په ان نه یقیناً قریش وزد قران دا بیان نه منکړم ان ابلغ کلام ربی زاږی ته دا الله کلام بیان کوم نبی اسلام په आवाज کو بچوک کی مودره یو خلکو وتا چې څوک شته چې ما خپل बैठक ته بودی ما کور ته بودی ما خپل جمعہ ته بودی ما خپل مدرسې ته بودی ولاړ دې پیغمبر ولاړ دې او هر څړې ډډه کوي هر څړې بطیخ تبهره دې چې الله پیغمبره زه مکرزه دې بوزم څوک ولاړ دې بودله کولی ری خبر د خلک په ګټه وری په کټو وشته کیږي کچره را... کچره پیرا ګور دی ویني به یې په مخ باندې او ما سپکين ټیم دی او ماشوم را رازيد نه بي الله تعالی او سلام بخاری پونډا منډا راغله ما شوم نبی علیہ مند مند حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها راغله حضر حضرت بي الله اسلام اولنی بيبي چې حضرت خديجه رضی الله تعالی دها ډېر نه نه راځن نه نو ډېر با حضرت نه نه نوویل اسلام ل پهلوغې ک په کپه کې سر روټی موټی ب بندله لا چې بچ د خپل پلار ل ته په سرو غارمو کې نو ویل اسلام ولاړ دی هغه معشوم چې کله خپل پلار قتل ماشه خو ماشوم یو بیا لور په پلار ډیره خپ کېږي هغ چې د خپل پلار دی حالت ته کتلغ معشه په جړه شوه سرګې او کلاړی نو ویل اسلام کېناخوا را نځ کې بچی وللی جااړی و بابا په تا جړم داستا سرهچلو شو تا خو په تا خو راباتې دي ویل د نه او دا خلقو پتا کچرا چاولا جامی دا لسقا کری دی دا خو آغا جامی دی چا اللہ وی و سیابا کفتحر پیغمبر جامی دی پاکی ساتا نن سنا پا جامو باندی کچرا دا گرزو لشی شي دا خو آغا چهره دا دا خو آغا مخ دی چا د دا دی قسم خوڑ چې چا وزوحا او نن پا دی مخ باندی گزارو نشوی دی بابا جانا دا ولی نبی علی صلی اللہ صلی اللہ صلی ز د الله کتاب بیاوم زه د اللهپان بیایانوم خلقو زهوی سر سر مېماتشا دی سر نه نه بهږي وجود جا م انخ کې بر خلقو باندیم خلکو چولی دي اوړی کو ماش مووتوي بابا نومولی ته بیانې نوې ته بایدیانې چې ن منې جو را چې را کودوی نوبی اسلامې ځان ته را کوودو و را ځه چې کورته لاړ شو ما باید دي خلکو ته د بیا اسلام داغې په سر باندې لا کېښدو یور د براشي داخلك به ومني یور د براشي خلک به د قران تکینی ته مخه پکېګا علاوه د سرغنوخ کې ویګو نبی رحمت الله علیه اوکی پاتې دې قران د بارا زموږ پیغمبر څومره وال کړل دي او نن د منګنا نن د منګنا نن د منګ د معاشري میاندو قران یې ګټ ورته و قران په تاک کې پروت دي کجوبات مولا دي ام پتاح کې قران خو که کور زنانه دا اغیم قرآن په کی خوده ده د صرف یو جماعات دے شاعت التوحید و سننه شیخ القرآن رحمه اللہ دا قافلہ پنجبر شیخ القرآن رحمه اللہ شیخ قرآن راواغت خلقو تے کولاو کو خلقو تے بیان کو ورن په دے برا جے که دا گلتے ہو پروگرامو. دیر شو زنانو دا اللہ کتاب دا جو رد چانو شو کولے چی قرآن بیان شو مولا ملا صدي باز د دې خبره ضرورت نشو کولای چې عامه د قران در خلکو ته د قران در ویناله نا ناځره ویلې شي هي پزویلې شي بده د الله کتاب په ناځره باندې په هي پزویلې شو په ترجمه نو دومره پابندیا نه الله پاک دې پاږه شیخ القرآن رحمتونه وليږي بده دن راته کومي ورګلته ورک دومره لوی خدمت کریمولیان ډیر دي دی. مدرسي ډير دي دی، جمعه تو ډير دي دی، لکه قرآن د کتاب د ډير روی کتاب دی دا موږ او استاد یو معمولی غونټه کې کی کتاب کاری دی کتاب له چې الله کم شان ور کړل کم مقام ور کړل کم عزت ور کړل د دې کتاب په پا وجه پاک اومون له عزت ور کوي اومون له عزت ور کوي او چا چې د دې کتاب سپکوونه کړل دي هغه زموږ استاد زبره په دنیا کې نمونه نمونه ده ابو جیل نوم او سو پورو چتتا سوریل اللہ چچاق والبچی لئے خو دئی ابو جیل نوم امریکہ کی معلوماتوں کی خسم دے اللہ امدیس سوکنے چچاق والبچی نوم اول اللہ الله رکھو ان نشان اکاو والابتر الله او ابو جیل تا خوز امادہ دی کتاب سره دشمنی اکلا ان نشان اکاو والابتر زبستان نوم نشان ختم کم با دنیا کې نوم نشان ختم شو کنا او آغا پیغمبر چل اللہ کتاب آګه پیغمبر صحابہ آګه صحابياتي آګه زنانا دا الله کتاب دې زړه سره ولګو سینې سره ولګو نن داګه صحابيات په نومونو باندې موږ خپل بچونو نومونه یک دو یاره دې لور پلانې ته אבי صحابینو کېدم آډر نه یک خذاوا ډېر خذاوا په قران مې نه وا زب د خپل لور لبم دغه نوم کېده یاد لرې دا دا مجلس دا سیناستا دا د الله رب ال عزت غوړ ډېر لوی اعلان ده په موږ باندې ډېر لوی اعلان ده چې موږ ته به کې صفاع عقیده خو دلته کې چې عقیده ستوي شرک ستوي الله پسره دې کې کې پسخه بکی ته په جندل پکار دي نو زمونږ سبق سو مالکي مالکي يوم الدين الله ست مالکي د قیامت دورځې نو عقیده به دا ساتي چې ته ما مالک ما باندې او تصرف په د دنیا بهې ته تعپ اختییارات د صپ او صرف دی ی والله دي د بل چا اختییارات نشتې که د چا اختیارات ګړی نو پهمون کې د ماې ک یو میدین الله زما به داقید د تا سره دا, دا, دا لوس کوم واده کوم چې اختییارات صپ تا سره دي چا سره نشتي او د ماځه بعضې بیا شکوونه شروع کړي بر خیدار بل سووک ګړی د الله را بولی زه سره نورڅوک شریکان جوړی ستا دمونځ الله به در بر مو به د الله قبلېږي زماپ د دواورئمونز به الله قبلېږي هغه موز الله ته قبلېږي چې پاهغې کې شرک نه هغه مو الله ته قبلېږي چې کم مو کې تا د الله سر کومه واده وکله هغه واده بهې بیا شوي په مسلمان شانته دی نوبی اسلام فرما و مسلمان شان دا چلا ایمان علی الله عهد له هغه کډه کامل مؤمن نشی کېده چې هغه په خپل واعدی پابند نه وي نو کوم واعدی چې مونږه مونږی کوو سخته خبر دي چا ته پته چې مونږه کې ما ته ویلې دي مسجد السلام د الله رب ولادت مونږ باندې لوی رحم دې چې مونږ ته داسې درسونه داسې موقع مونږ ته الله نصیب کړي دي مونږ له دینه फायदा خپل بکار دي هغه مدرسې چې باغی کې د الله کتاب تعلیم د الله د کتاب په صحیح طریقه سره علم کوتل کیږي چې د الحمدلواخل د وناس کور د تا خی چې د دې دا مطلب د دې دا مان نه دا دا الله حکم نه د دین الله منه کړل د دا کا کول غواړي او خپل جون کې راوستلی مونږه الله یې ځ체 مدرسې داسې زیونه آباد لري او چې کوم خلک داسې زیونه خدمتونه کوي هغه خلک دی الله رب ال عزت شاد او آباد لري دګه چې د قران خدمت لګور ډیر ځان کارو کارو انکارو ته تنې حوزل غړی حوزل په دنیا کې چې سومره خلک دي مخالافت ک کېږي نوقرآ بالا به کېږي ن نور خلکوڅوک مخالافت مخالفت کوې چې کوي د قرآ والا عالیم مخالفت ب یا د قرآ والاعالی هغې مخال مخالفت ب کوي دشمنې به غې سره دي د بل چې سر دشمنې نه نو راغي چې مونږ کم موز کوو هغې موز به مطلب ځان پور شو کمی و عادی الله سره کو واغ وادی رکو ان انشاء الله زمون با خیر تشی کم سبق چی زیم مالک یوم الدین نن صرف مالک باندې خبر او شو روان درس کې به الله په یوم الدین باندې خبرې چا الله رب العزت مالک د قیامت دورې نو په دې موږ چې موږ گو او الله رب العزت ته ولاړ یو نو په دې موږ چې موږ وای مالک یوم الدین الله سب مالکي توعداری اختیار مندی د ورې د جزا او د سزا د قیمت د وور ت کې د دا, دا, دا مږله یو سبق راې ب موز ک الله جی د ووره قیمت ور د نه شي غسته غله سفكرکه غلهخجم معه دا یو سبق هر موز ک پارات من و کهې یو م تا سبق دی داكر دا یو نحت دمون د باه چېلهمونته ويګور م نهشي قپ د نه شي الله ته در د د نه ر نه الله ثم خامخ کیدا لغید لپاره توکا ته توخه جمکا نن خو زمنګ زران دته ته خبر شي یو روي د مرد د انوم چې زوار مو د سمور پیغام وتابول چې ګړی نه کړه وی د مرد دا ذکر چې هو شي کړه د ما په وخت ته ته سوک د مړی ذکر وکړه وی د او سمور پیغام او دسی او دسی وتابول چې ګړی نه کړه هغه نه کان عل ایمان د اسلاف او مبارک رضی چراغي په مخ کې بلدا مر ذکر وو شو وی غیب و چې بس اله زبنګ زړه تکور مېلاو شو زړه سکون مېلاو شو انن مونږ د مر خبره زمون بد شي مونږ مکه دا مر ذکر کیږي مونږه ساډو کیږي وی دا خبره مکه یو راته خرابېږي نور خبره وکړه نور خبره وکړه دې مطلب دارې چې لکه د مر خبره د قبر خبره د اخرت خبره چې په مونږ بدلېږي را تکال جالت گورې ته کړي نه دي دا اخرت خیرت لمڅکړه وي هر څړې د نیک څړې علامته ده د نیک څړې د نیک انسان د نیک زنانه او د نیک نارینه علامته ده چې د خپل مخ کې د اخرت خبره کیږي د زړې نرمشي یا لازم اخرت خېسته کی الله زما د قبر جون خېسته کی الله زما اغه جان خېسته کی د خپل مخ کې هغهږي ګورو چې خوشاله شي الله دې موږ له توفیق راکې او الله دې پمغ ټول رحم وکي سمره زنانه چې راغلي دي الله پاک دې تاسو ټول ادارات له خپل دربار کې قبول کړي او الله پاک دې د دین صحیح بوها صحیح علم او عمل منتنسیب کی او الله رب الاول دې داتې درسونو آباد لري چې په کوم درسونو کې د الله د کتاب او د پیغمبر علیه الصلاة و السلام د سنت او خبره کې واخر دعوه الحمد لله رب العالمين